Sveriges kommunistiska parti Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare för dagens program är Richard Steinberg som vanligt. Telefonnummerna i studion ska vi börja med oss direkt. Det är 040 43 70 70, eller 040 43 70 71. Kommunisterna får man enklast kontakt med genom att komma, gå in på hemsidan, vår hemsida som heter www.skp.se. Där finns all kontaktinformation som man kan tänkas behöva. Inte bara till Malmö och Skåneregionen utan till hela Sverige. För det är ju så som ni vet vid det här laget att man också kan lyssna på kommunisternas snörradio över internet. Och då går man in på www.kommunist.se. Och är det som man vill ge lite pengar till partiet så är, och till radiosändningen så är posttyren mot 421-53-84-1. Ni som vill ha kontakt med kommunisterna här nere i regionen. Ni kommer naturligtvis till vår gemensamma partilokal som vi har på Södra Förstadsgatan 132 i Malmö. Det ligger ända uppe vid Dalaplan. Där är vi säkrast varje onsdag men vi är där även andra dagar. Men då får ni ringa och så kallad komma överens med sådär en när ni verkligen kommer. Och då är telefonnumret till Malmö och Skåne regionen 040-611-8882. Det går bra att eh, ringa det numret eller så kommer ni en onsdag mellan 1921 till Södra Försöksgatan 132. Vi ska som vanligt börja med att prata om... Eh, Arbetslösheten, det är i och för sig inte sådär jättemycket att prata om. Den ligger rätt så konstant eller den ökar så smått hela hela tiden och emellanåt så blir det lite fler lediga jobb men det är inte alltid och de sökande som får jobb är inte speciellt många och det är ju naturligtvis inte konstigt med tanke på att det går sjukt i arbetslösa på varje ledigt jobb som är anmält vi har ju hört nu om deras lösning och krisen man ska ha så kallat som ska hjälpa dem arbetslösa att få arbete och det ska de göra genom att hyla eh, dem, alltså de ska hålla händerna över huvudet på dem och dra ut onda tankar eller någonting sånt det är det väl man tänker sig då och man kan man testar hypnose och det är rätt så märkligt alltså, regeringen satsar 3 miljarder kronor för att få på de där så kallade jobbcoacherna som ska hjälpa folk alltså att få få ett arbete sa 3 miljarder eller sa 3 miljoner för det är 3 miljarder och det innebär alltså att det är ganska många jobb man kunde till exempel an, äh, använt de pengarna i offentlig sektor till exempel genom att ge kommunerna ett större bidrag med uromärkta pengar att de ska ni använda för att utöka folk i den offentliga sektorn men det vågar man inte det är ju naturligtvis ideologiskt svårt i synnerhet för den här regeringen men naturligtvis även för de andra om de går ut på det att privata fungerar leva. eller om man går ut på egentligen den planen som EU har att man ska stärka privat, den privata kapitalismen och då får ju naturligtvis de släppas in på den offentliga sektorn för de är inte få till att plocka fram egna idéer att utveckla och, och skapa arbete utan då ska man plundra den offentliga sektorn på tillgångar och använda offentliga skattemedel och sånt. Nu är det så att de gör ju inte några små vinster offentliga eller de privata eh, företagen eller de privata storföretagen Finansen, utan det är ganska mycket pengar. De tar hand om ungefär 45% av BNP. Alltså 5% ska man säga som tillhör den eh, storfinansens närmaste de tar hand om 40 45% av BNP sen får vi andra dela på resten det är så faktiskt att den offentliga konsumtionen som andel av BNP, den funkar i procentsats så kalla, men det är klart alltså om BNP ökar så ökar naturligtvis även den konsumtionen men, men nu har vi ett sjunkande BNP och det innebär alltså att vi har en sjunkande funkande offentlig sektor en funkande konsumtion i offentlig sektor ja alltså, De goda nyheterna som man har hört från den här regeringen det är ju att den kommande arbetslösheten kommer att vara ungefär en halv procent lägre än vad man har beräknat om, om två år. Alltså, det vill säga istället för att ligga på 11,5-12 procent så kanske den ligger på 10,5-11 procent. Så, så att visst, det är, det är väldigt trevligt att det är så för den halva procenten som kanske inte blir arbetslös. Men... Det, vi har ju sett nu de senaste 20 åren, en, alltså hela tiden hur den här ar, arbetslösheten som har funnits i till och med en högkonjunktur, att den har inte minskat. Alltså den har legat konstant där runt 4-5 procentenheter. Nu vet man ju inte hur långt, för det kommer ju ändå ta tid att återställa det, om vi ser om det är den högsta toppen då på 11-12 procent. Hur lång tid kommer det ta att återställa så att människor får arbete? Och hur långt ner kommer den procentsatsen pressas ner egentligen? Det Är det ingenting som säger att den kommer hamna på 4-5 denna gången utan den kanske hamnar på 6 7 eller något sådant? Ja så blir det ju naturligtvis, så blir det ju förmodligen också därför att det är ju inte så att eh, Borg har någonting särskilt vetenskapligt beleg för de, eh, de påståenden utan han gör i spår i sumpen. De gamla är romarikade. De kallar sina högsta spåmän för agurer. Och de rotar omkring i inälvorna på självdöra djur och andra. För att förutspå hur det skulle gå i kriget och, och sådär. Bor i spår lite kan man säga i kaffesump. Jag tror inte han slaktar några ritual, man djur för att spå framtiden. Men eh, det är ju i kaffesump han eh, spår. Därför att... Det vet vi ju liksom inte. Det beror sig på vilka åtgärder de måste naturligtvis vidta. Om man gör och fortsätter på den inslagna linjen att man ska folk eller förvägra samhället att ta ett större ekonomiskt och politiskt ansvar som man har gjort hittills då innebär det ju naturligtvis att arbetslösheten kommer kanske till 13-14 procent istället. Och det ser vi ju egentligen på Riksbanken. Där är ju också jag vet inte hur många exakt hur många styrelseledamöter de har men jag tror det är 7-8 stycken och varenda en av dem har ju olika uppfattningar någon av dem vill höja räntan och någon vill sänka räntan och någon vill eh, göra något annat för att eh, hålla arbetslösheten och inflationen nere Riksbanken har ju nu fått ett uppdrag över EU egentligen. man säger att den var ska vara totalt fristående och det har man ju också skrivit in i grundlagen eller i, i regeringsformen att regering och politikerna ska avstå eller inte få att påverka eh, Riksbanken. Och det är ju naturligtvis för jäklet egentligen att inte politikerna som då påstår sig av makten för, har rätten alltså att styra över ekonomin. Och det är ju det vi kommunister vill. Men det är ju ett sätt för att man ska kunna genomdriva en, en borgerlig politik genom Riksbanken då man påstår de här sakerna att den ska vara fristående. Och alltså, för det är, ju, det är ju så att det sitter ju inga kommunister i, i den här Riksbanken som ska bestämma över den nationella, som du ser, del av den nationella politiken. Utan det är ju självklart människor som har också politiska åsikter. Och det är ju oftast människor som har ju borgerliga åsikter som man har tillsatt där just för att man ska kunna föra en borgerlig politik. Så man försöker ju komma undan där. Det är ju det gamla tjänstemännen ska få mer eh, till att säga och politikerna ska få minska eftersom de på något sätt påstås och vara expert av något slag och nu väls de politiskt så de politiskt fristar och nej de Jo, inte naturligtvis. Jag vet, det var någon gammal av och jag tror kjell är satt inte tåga i, i Riksbanken. Så, så det är ju inga politiska noviser att säga, eller det är inga ekonomer där sitter, utan det är spåmän i samma kaliber som bor även om de inte spår i inälvorna på ritualslaktade djur men de spår lika mycket som bor i kaffesump Och, men, men alltså det är ju det, om vi säger att vi har demokrati här i Sverige då måste vi ju naturligtvis få bestämma över den bruttonational produkt vi producerar vi måste få bestämma hur vi ska använda de rikedomarna vi skapar i Sverige för annars är det ju naturligtvis ingen... Eh, demokrati och mitt litet fåtal som bara i kraft av ägandet får lov att bestämma om du eller jag ska ha jobb eller jag ska inte ha jobb för nu har jag blivit pensionär så men, men om du ska ha jobb eller någon annan ska ha jobb det, det är ett litet fåtal som sitter och bestämmer det och det bestämmer de utifrån profeterna som ramlar ner i deras börsa ramlar de ner tillräckligt profeter så köper de din arbetskraft men om du de vill ju inte naturligtvis köpa arbetskraft om det inte är profet i deras börs de är alltså bara sådana parasiter egentligen en parasitär utväxt på den samhälleliga kroppen som, som söker att så so god den hela hela tiden ja alltså jag läste en rätt intressant eh, bok för några år sedan och det handlar om eh, det kommunistiska manifestet, för er som har läst det här så finns det en hel del saker som eh, man har bestämt man vill genomföra i slutet, jag kommer inte ihåg hur många punkter det var, en av dem var då att man skulle ha en statlig eh, det, en riksbank, men det, det rulliga med den här boken är ju att den här författaren då påstår, jag läste från andra författare som menar att socialismen är redan här mer eller mindre eftersom man har genomfört alla de här, många av de här Men vad de inte berättar är ju att Konmarks förespråkar ju inte att de här reformerna skulle existera inom ett kapitalistiskt system utan det skulle vara ett annat typ av produktionssätt som skulle existera. Och menar, så länge vi har det här produktionssättet så kommer vi alltid ha de här problemen med arbetslöshet och, och kommande kriser och, och, och precis som du säger konflikt mellan kapital och arbetet som gör att man får försämra det. medan att arbetarklassen på sin offensiv och kan utöka de här sociala reformerna men så som vi i Sverige där vår arbetarklassen är passiv så ser man ju hela tiden att de här sociala reformerna skärsningar när relativt. Ja visst, och det gäller alltså att kämpa för dem för det behöver vi bli fler kommunister i Sverige, annars kommer vi att backa helt enkelt det arbetande folket, annars kommer vi inte att för mindre och mindre av de nationellt producerade rikedomarna att fördela bland det arbetande folket. Hör, min tanke är fri den kan ej beskattas, tyvärr kära ni Den kan inte fattas Av motborgarbrackor och kosor och tackor Det skiter jag i Min tanke fri, det skiter jag i min tanke av motborgarfrackor och kusor och tackor Det skiter jag vid Min tanke är fri Det skiter jag vid Min tanke fri Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnumren till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vi pratar lite om arbetslösheten och den ekonomiska politik som gör det en liten, liten del av de rika här i Sverige alltså storfinansen som tar hand om merparten av det bruttonationalprodukt och det kommer naturligtvis till att drabba massor av människor bland annat nu när en hel del människor utförsäkras årsskiftet från Försäkringskassan. De har alltså inte lyckats bli rehabiliterade eller på något vis. Och det drabbar oss naturligtvis många arbetslösa och ungdomar som får leva på nästan ingenting bara för att de rika ska råffa ut sig mer. De rika har svårt att känna solidaritet. Vi ser i Vällinge kommun som är en rik Kommun. De väljar rätten för 30 stycken flyktingbarn eller ungdomar. Jag vet inte vilket man ska säga för vad man ska kalla dem. De kallas barn i media och jag vet inte riktigt vad gränsen mellan barn och ungdom går. Men i eh, alla fall är de som ska placeras när i Vällinge. De kommer från Afghanistan. Då ska vi veta att Sverige har soldater som krigar för USAs intresse i Afghanistan. Vi har läst i tidningar och sett på media hur man bombar och mördar familjer. Och det sätter naturligtvis sina spår i flyktingströmmarna. Det är ju därför att människor och även ungdomar och barn flyr från Afghanistan. Alltså för att de svenska kapitalisterna ska tjäna mer pengar. Alltså de svenska imperialisterna ska kunna uttuga Afghanistan och skaffa sig makt. Alltså för det, är det man räknar med även om man går under eh, USAs baner så kallat. Så räknar man väl som liksom så att någonting ska spela över på, på oss. Och jag menar, det är, där, det är de klasserna, en eh, stor del av Vellinge består. Inte bara, naturligtvis. Där finns arbetare och alla möjliga i, i Vellinge. Men det finns en stor grupp och det syns ju på valresultatet tidigare, där Moderaterna i ett parti som representerar egentligen mindre än 5% i Sverige har fått en egen majoritet, bara för att de har kunnat hålla nere den offentliga sektorn, sig till så att Friska människor dit och sådär och, och så där var. Har inte ta emot någon av de andra problemen som vi får leva med resten av samhället. Det är precis som du säger, John alltså. Vi för krig i andra länder och sen ska vi helt plötsligt inte ta ansvar för det, de delarna där vi för något krig. Och jag menar, som du också sa, ju, Vällinge är ju faktiskt en av de rikaste kommunerna i hela Sverige. Att man då inte klarar av att ta emot ett trettiotal personer som ska inte ens stanna där utan bara åka förbi bara en väldigt kort period och åka förbi där igenom. Alltså, det finns, finns ju två aspekter i det här. Det finns ju för, självklart den delen av rasism som har alltid präglat eller i alla fall en lång tid till har präglat Vällinge där man har haft personer som har väldigt tydligt ventilerat sina åsikter just i den här frågan men som du också kom in, där finns ju också ett annat lager i den här frågan och det är just den här med synen på eh, klasser i samhället ju, att man en stor del vill inte att man ska på något sätt umgås med andra människor, man har ju hört när de pratar ju också, att vi vill inte ha dem här i närheten för de sänker bostadsvärdet på, alltså värdet på min bostad som finns här i närheten så det är ju inte bara, den är ju mer mångfacetterad än bara den vanliga rasismen men det är ju inte den enda kommunen i Sverige utan det finns ju flera kommuner som har det här resonemanget och i Skåne särskilt där vi har 33 kommuner så är det bara, så är det bara sex kommuner som tar emot just de här personerna som behöver och särskilt just i den här åldern där man behöver särskilt extra stöd mm. och, och det är klart Vellinge har ju Eh, inte råd vill jag säga därför att det kostar dem egentligen ingenting, det kostar ändå Vällinge kommun någonting därför att det är staten som så kallar, med statliga medel står för eh, står för den betalningen så den statliga skatten får man ju bidra till, till den flyktingpolitiken vi har men, men det är inte så alltså, att vällingen borna behöver befåra höjd kommunalskatt på grund av att det har flyttat 30 flyktingbarn in på ett vandrarhem. Tvärtom så kommer det väl vara så att den som äger vandrarhem kommer till tjäna lite mer och han kan leverera in mer skatt till Vällinge kommun. Så, så de till och med tjänar på det. Och då innebär det ju naturligtvis inte att då innebär det ju naturligtvis att de inte kan få och förhindra sånt egentligen de brukar annars slås för den så kallad fria företagsamheten de slås för att de privata ska ta över offentlig sektor, sektor. men här så lägger de sig plötsligt i politikerna vilka, vilka som ska få högre plats på ett vandrarhem det ska man stoppa jag hörde till och med att alltså det där kommunalrådet där han försökte få det till att det var brand farligt och bo och allt möjligt. Alltså det är ju rena skär rasism. Sverigedemokraterna har inte gjort några särskilt stora framgångar där. De har inte böts med de Moderaterna där finns nere. För de har ju gjort allt ändå för att bekämpa invandringen. De är ju lika alltså, rasistiska som Sverigedemokraterna någonsin är. Och då det, vi kommer ihåg för några år sedan så fanns det andra grupper längre på högerkanten också. Det, och det är från det, för det. Bland, den så kallade, bland de rike skikten i, i samhället. Det är ju Välingen kommuner, inte bara själva, själva Välingen böj utan det är ju Alfonso, Alstorbjörn och sånt. Och det har ju alltid varit den så kallade överklassens starka fäste. De har ju alltid, de har ju att uh, Rautjus hjälper upp, upp det i stort sett Men de kopplingarna ju mellan Moderaterna och just uh, olika sådana här partier har ju väldigt tydliga man har ju sett dem och de menar ju inte de åsikterna som fanns i det gamla högerpartiet utan pratar om är mer modern tid där man har sett samarbetet med ny demokrati som ett exempel och i andra kommuner där man har haft uh, just sådana här kommunala partier som har en väldigt uh, rasistisk uh, anstrykning på sig och att, äh, jag menar att. Så, så det här är ju inget nytt nu i Malmö är det ju några som har gått ut och pratat om att man ska mer eller mindre samarbeta med Sverigedemokraterna så att, att Moderaterna har de här åsikterna är ju inget nytt ju att de har åsikter långt ute på högerkanten att vissa inte tar av dem där man såg ju till exempel det här med Janne Josefsson när han gick omkring och intervjuade folk i de olika stugorna det var, sen har man haft andra intervjuer också i olika riksdags men det var nog väl någon som tyckte att Pinochet var inte så farlig han för moderat moderatpolitik vilket EU får säga när det är rätt i? Yeah. Ja, visst alltså så är det ju att det är det, det som så stort. Mellan, det är inga stora hopp och det ser vi också på till exempel då i Sverigedemokraterna Det är ju många avdankade moderater som flyttar över sina positioner dit eller avdankade. Jag vet inte, de är fortfarande politiskt aktiva. Men, men det är ju så, alltså ute där på högerkanten, där flyttar de mellan folkpartiet, folkpartiet, moderatorerna, Sverigedemokraterna och centerpartiet. Och det, det var det ju. Alltså det är ju så, fascismen men uppstår egentligen alltså att, att det blir ett eh, relativt starkt högerblock vi såg det ju under andra världskriget jag menar då eh, Hitlers parti, då utplånade i princip alla de andra högerpartierna det enda som överlevde var väl något eh, eller överlevde, överlevde inte hela tiden sen förbjöd den alla partier men det var någon, någon kristlet eh, parti inte det som nu finns eh, i väst eller i Tyskland men det var ju ett, ett mindre parti som väljer att att ge upp kampen mot Hitlerfascismen. Men de andra partierna i stort sett... Särskilt är, Kristdemokraterna har ju är rent historiskt sett runt om i hela världen haft väldigt nära samarbete just med de fascistiska organisationerna. Och även eh, i Tyskland var det även de så kallade liberalerna och i Italien med Mussolini så var, kom ju Mussolini till makten tack vare liberalerna. De gav vann stöd. Det var ju, de har ju lyft fram an till makten. Så skillnaden mellan den så kallad parlamentariska högon om man kallar så utorsta högon den är inte särskilt stor de samarbetar gärna och ligger eh, ligger varandra jättenära så de ligger varandra jättenära särskilt på den viktigaste punkten av alla och det är den ekonomiska politiken som man vill föra i respektive land då. och jag menar alltså att man ser väldigt tydligt vilka saker som de olika så kallade legala partier som stödjer den borgerliga demokratin har stött för någonting. De har ju stött de olika diktaturerna i hela världen. Trots att de påstår på något sätt att eh, jag såg en intervju en gång med jag tror det var han, Jan Kalle Larsson och, och någon annan från Morat och ungdomsförbundet som... Han påstår att de konservativa och liberalerna har alltid bekämpat fascismen och, och kommunismen. Att de har bekämpat kommunismen, det stämmer väldigt bra. Men att de har bekämpat fascismen som organisationer i på Det kanske har funnits något parti någonstans som har gjort det. Visserligen har det funnits enskilda personer, men partierna har ofta samarbetat just med de här organisationerna. Ja, det är ju också som vi vet av historiska erfarenheter. Jag menar, vilka var det som förbjöd uh, judar att komma till Sverige och som flydde från Hitler? Det var ju just de partierna, liberaler, moderater, socialdemokrater, hela balletten. För man skulle hålla god min med... med med Hitler och, alltså de har alltid haft ett gemensamt sammanhållande shit. och det är naturligtvis hatet mot arbetarklassen hatet mot arbetarklassens organisering i fackföreningar och antikommunismen det ser vi tydligt nu när de har firat 20-årsjubileumet av socialismens fall Den stora församlingen Om det där lägre bort i byn Vad visste vi Sade den stora församlingen Om det där lägre bort i byn vi såg vi gå Där kom en jude Eller två De rullar på i all evighet Men vad kunde vi stackare Göra åt det Vad visste vi vi visste ingenting Vi stackas vanligt folk så små och grå Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund vi pratar lite om flyktingbana om den tiden och om oss i historien hur borgerligheten alltid har bekämpat antikommunismen och utnyttjat, alltså det sammanhållande kitet i deras politik har ofta varit, alltså, haut med arbetarklassen, haut med arbetarklassens organisering för att de ska få en bättre andel av det gemensamma produktionsresultatet, det vi producerar i samhället. Men också naturligtvis deras antikommunism. Den har de haft alla möjliga tillfällen till att celebrera nu i veckan som har, har gått då man celebrerar alltså deras så kallade säger över socialismen när muren föll för 20 år sedan så, så var det ju genombrottet för storfinansen att kunna ta över rödsugningen av östra Europa också och och det är det var det man firar egentligen, för annars finns det egentligen inte särskilt mycket att, att fira för eh, folket. Det är klart, alltså de har fått rätt att resa. och det är ju någonting som eh, tillhör socialismen. Vi ska naturligtvis utveckla socialismen och att det fanns brister, eh, det, det var, var är ju inte alls konstigt, men det är ju någonting som ändå... Eh, det finns i alla samhällssystem och, och kommunisterna har ju lärt sig mycket utifrån det hur, hur vi ska utveckla uh, det nya samhället och kommunism och socialism är inte förenligt utan demokrati, det är däremot det, det kapitalistiska systemet det ser vi nu här inskränkt om man hela tiden uh, demokratin men nu ska vi prata om dramatiska händelser Mm. Ja, så man har ju haft eh, rätt mycket film, rätt mycket eh, artiklar, man har filmer på tv, så man har haft mer eller mindre alltihopa när det gäller alltså det här med Berlinmuren för 20 år sedan. Det svåra är att man har haft väldigt väldigt lite av sanningen egentligen i de här inslagen utan det har varit mycket mycket och på hit i den här historien. Först en av de här återkommande teman hela tiden som man påstår det är ju att Sovjetunionen delade upp Tyskland i år för att de ville kontrollera Tyskland. Det är ju inte sant. Det här är ju, för det första var det ju så att man hade delat upp efter kriget eh, Tyskland i fyra olika kontrollområden. Vad som skedde sen var ju att för det första man började var att man slopade tre av de kontrollområden så alltså som stred mot den överenkommelsen som man hade. Alltså det vill säga att det är som Frankrike och England och, och USA hade tillsammans. Eh, så, så att det, stred, det var redan början på egentligen att skapa en stat. Eh, här. Sen kom man med, med att man introducerade en d och sen så började man bygga upp armén man ville bygga upp industri och allting sånt som var, alltså mot det som man hade så alltså, att man skulle, hur Tyskland skulle se ut efter andra världskriget. Så det ledde ju automatiskt till att det inte fanns någon utväg än att dela upp landet i, i två delar. Ju. Så att, att, var, att den påstående att det var Sovjetunionen som på något sätt låg bakom det här är ju totalt felaktigt. Och sen när det gäller muren, alltså den här muren kom ju till alltså, här kommer man något som en konstig historia, man ville på något sätt kontrollera tyskarna. Så därför vill man ha upp en mur. Vad som skedde under den här perioden var att det fanns någonting som hette Operation Gladio. Och den här Operation Gladio gick ut på att den utspelade sig egentligen i hela uh, Östbåket vid den här tiden. Men när det gäller den tyska delen så innebar det då att man ville ha folk in i vet inte, den östra delen av Tyskland för att man skulle utföra olika saboter saboteringsverksamhet. Uh, man sprängde någon järnväg. Man, man hällde något gift också i vet inte, någon form av mjölksubstitut som barnen drack och allt där. Och till slut så kom, kom man, det här kom ut ju senast. Och, och det blev väldigt surt romanskrig i Västtyskland då. Som det heter Just för det här. För att man hade använt sig av gamla nazister när man genomförde Man hade ett så kallat. Jag kommer inte organisationen var. Men det var ett ungdomsförbund. Men alla som var där var över 35, 40 och 50 år gamla. Som var gamla nazister som hade tillhört till olika organisationer. Och som genomförde de här sakerna. Så det var därför muren kom upp lite senare. Sen så kommer det andra, den största lögnen av alla, och det är just det här påståendet om att Östtyskland, alltså när muren försvann så fick Östtyskarna för första gången åka in över till Västberlin och se liksom hur Västtyskland eh, var. Det här är inte sant i alltså, alltså Redan 1985-1986 så där åkte det där alltså, åkte mellan 57 miljoner från Östtyskland över och semesterade i Västtyskland och sen åkte tillbaka. Så det här är ju ett påstående, det är ju en ren lögn. Det här är, och det var ju mycket Honeckers arbete ju i den sista tiden. Han ville på något sätt normalisera Normalisera förhållanden mellan västtyskland och östtyskland. Han var väldigt stark företrädare för nedrustning i just de här länderna. Och relationerna faktiskt förbättrades hela tiden. Fram tills då eh, Gorbach var faktiskt till makten. Då han fick eh, uttryckligen ord att man inte skulle få på något sätt ha, eh, någon form av relation nästan med Västtyskland. Eh, från Västtysklands eh, sida så fick man heller inte ha sen relationer med Västtyskland. Så att, det här är ju liksom, eh, där påståendet att eh, det var slutet om man inte fick göra någonting är ju som sagt, i är Och Jag skulle vilja rekommendera alla att köpa en bok som vi säljer faktiskt från eh, Frans Bofolag, man, kan gå, man kan ta kontakt med oss i, i Sveriges kommunistiska parti här nere i Malmö, Börlöv. Och, och den heter eh, Om dramatiska händelser, om jag helt fel, och då just av Erik Connico. Ja, Om dramatiska händelser, Erik har skrivit den, och den kostar 75 kronor. Den, jag kommer inte ihåg riktigt hur tjock den är. Den är inte är. så tjock, den är bara på 90 sidor, men den är väldigt, väldigt bra. Alltså. Den kom ut ungefär 92-93 någon gång. Den, den, är, ja, den är intressant att, att läsa. Den, den är helt klart lösvärd. Och där finns en annan, alltså du, du snackade om delningen. Och då, det var ju inte så att eh, USA och, och England och... Frankrike var med och befria Berlin utan det gjordes helt hållet av Sovjetunionen så hade den sovjetiska och som var framme där den gränsen mellan öst och väst Tyskland gick ungefär då hade de ju hela Berlin Det var ju, alltså Sovjetunionen som en god gest innan det kalla kriget hade startat som inbjör, alltså de tyckte att de skulle dela Berlin, huvudstaden i, i huvudmotstånd under andra världskriget så delar man upp den också i fyra ockupationszoner och, och så, så egentligen så hade de kunnat kört ut dem helt och hållet för, för Berlin, så hade man ju aldrig behövt haft någon, överhuvudtaget någon, någon Berlinmur. men det var som du sa, alltså, jag har ju hört många historier om det vad som hände där alltså. och det var ju också man läser nu också historier om hur de försökte dra landet på väldigt utbildad arbetskraft och sånt, och, och det var ju så At mange använde sig da, at de bodde i Østberlen, der man havde låge hører. Det havde man jo under hele det der tid, väldigt vældig låge och klart så jobbar man då i väst istället och, och flytta så över eh, gränsen och det, så fungerar naturligtvis inte en ekonomi så kan inte något ekonomiskt system fungera det, det hade inte fungerat med kapitalismen heller omvänt om man hade på något vis försökt att, att ta bort eh, de... De, och framförallt ger det inte mig ett socialistiskt samhälle. Men det finns ju en väldigt stark strukturell rasism idag just i, i Tyskland, just mot östsidan. Man utnyttjar dem väldigt bra för billig arbetskraft eftersom i, i östtyskland så betalar man lägre löner. Du får en lägre pension också. I och med att du bara bor i östtyskland precis som du säger, jobbar man då på andra sidan så får du ändå en lägre pension. Alltså det är ju ett vansinnigt system egentligen. Det är ju man, vad man skapar. Det är ju en form av på låglönepolitariat för att man ska kunna pressa ner lönerna också på västsidan. Eller tidigare västsidan om man säger så. Det enda de inte riktigt har råd att budda och att ta bort riktigt är kollektivjordbruken. Därför att många av jordbruksarbetarna vägrar liksom att ge upp den tanken och de tyckte de hade fått det så. Fast, eh, mycket bättre innan, innan så alltså östra Tyskland var ju ett stort jordbruksområde det var mycket jordbruk och sånt men det var ju så av de stora jordkarna som stödde Hitler så de, de, där gjorde man ju upp med nazismen i östtyskland så alltså, där såg man till så att man tog, alltså de fick inte behålla sina egendomar, de som hade varit aktiva nazister och de som hade stött Hitler aktivt men alltså det beror på vilken nivå naturligtvis men i, i Västtyskland där tog man tvärtom om, och även i USA och England till stor del tog man hand om de gamla nazisterna för man ville utnyttja dem i den antikommunistiska kampanjen och, och det syntes tydligt på, på många tillfällen den här boken är väldigt intressant och andra aspekter också inte bara att den berättar hur Östtyskland och allt det här kom till utan han berättar ju också problemen som fanns ju i Östra Tyskland var hans egen analys om varför också utöver det när det gäller att Sovjetunionen eh, tillbaka deras stöd så att, faktiskt, att, för det är ju en sak också som man inte berättar, man visar alltid bilder på folk som slår ner mur, man inte berättar är att hela NATO åkte in ju med sin militära styrka i, i i Östra Tyskland och mer eller mindre ockuperar Östtyskland men det han förklarar ju också, Socialismens problem som fanns, existerade och på ett väldigt, väldigt självkritiskt sätt. Han erkänner att han, i och med att han var ju ändå bunden så mycket till makten så hade han också ett extra stort ansvar. Mm. Och som man inriktade sig är ju på tre stycken avsnitt då när det gäller produktivitet. Alltså hur man skulle få fram en hög produktivitet men också för en lättare industri, alltså vet, lättare konsumtion alltså från vanliga mm. människor. Men också lite som du var inne på att en demokratiserings som skulle ha genomförts tidigare så man hade faktiskt diskuterat väldigt mycket eh, jag tror det var i början på 80-talet men man hade, det hade legat lite på som man skulle genomföra det sen och han sa själv att det var dumt egentligen för att det var det som man skulle faktiskt ha prioriterat från början och det ideologiska arbetet också han menar på att eh, man var inte bra på hur förut alltså socialismens tankar i, du, i Östtyskland man hade misslyckats där lite propaganda om man ska kalla det så Nej. Ja, och så vill ni ha tagit den boken om dramatiska händelser så kan ni om dramatiska händelser skriven av Erik Honecker så kan ni gå in på www.scp.se. Där finns länkar till det. Annars ringer ni telefonnummer 040 611 88 82 eller telefonnummer 08 735 86 40. På de två telefonnumren kan ni beställa boken och ni får e-postadresser som på www.scp.se. Att mark din trån när jag var Det tid Ditt förlåste på semestern din Jag lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Börle och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Jag glömde att säga telefonnummerna till studion förra pausen och nu är det faktiskt inte mycket lönt att och, och säga det. Jag ska påminna igen om den där boken om dramatiska händelser av eh, Erik Honecker, Honecker, som ni vet var statschef i det är där Tyska demokratiska republiken som upplöstes eller annekterades eller ockuperades, vad man nu vill kalla det 1990 någon gång, av eh, Bärdre eller Västtyskland. Men där skrevs en bok om dramatiska händelser. Den är läsvärd Och den får ni tag i genom att ringa 040 611 88 82. Eller så går ni in på www.skp.se. Där finns den också. Det är ju inte så att det är den enda boken vi har där utan vi har faktiskt fler böcker som är väldigt väldigt bra ju. och det är ju så att det vanskas ju lite jultider nu så man börjar ju ändå tänka på istället för att stå i, i, i kön i affärerna så kan man faktiskt beställa en bok från vårt bokförlag och jag menar, en sån pass bra bok som den här om dramatiska händelser som ändå återspeglar ju på andra sidan, alltså sinnen på Bärlimen och Svand från en annan sida, det är också, då är det också viktigt att ta hänsyn till den andra litteraturen som var där man påstår väldigt mycket saker om, till exempel vad Lenin har sagt och skrivit och så vidare. Det finns bland annat Lenins valda verk i T-band och sådana saker. Ja det jag vet att för något år sedan jag vet inte riktigt hur det är nu till exempel om andra världskriget men det, var, det har alltid varit ett väldigt populärt ämne och där finns en bok som heter andra världskriget, myter och realiteter det är också det är ingen tjock bok och det är inga dyra böcker vi har men det är också en läsarbok och, och där finns också äh, äh, minnen av äh, Marskalken av äh, Sovjetunionen han, så, han som var under äh, eller han som var äh, arméchef under andra världskriget i, Sov i Sovjetunionen och hans det är en, två stycken stora böcker, de går på kostar 250 kronor bara bägge två. Det är en lämplig eh, julklapp till, till många. Och är ni intresserade av schack så har vi 50 stycken schackminiatyrer av, av Karpov. Nu var det lite länge sedan han var världsmästaren men och det är möjligt att schacket har utvecklats mycket. Ja, det är så länge sedan jag slutade spela schack så jag har inte jag vet inte hur pass eh, Aktuellt det är Men vi har mycket böcker Och de får ni fattig genom att gå in på www.skp.se Om ni lyssnar på programmet Över internet Eller så ni som vill här när Ni ringer 040 611 88 82 Eller så kommer ni till vår lokal på En onsdag mellan 19 och 1921 Så kan ni få många Goda uppslag till julklappar för hur är så är det ju rätt bra att kunna läsa lite. Det, det är ju så också att uh, vi kommer att ha ett rätt intressant program tillgår nästa vecka. Ju. För det är ju så att kommunisterna har ju haft en kongress. Ju. Och det är ju den 35 kongressen som hölls uh, nu i år. Och då kommer vi ha ju två stycken personer som kommer att vara, alltså visserligen delt ju du också, John, du satt ju redaktionskommittén, men två stycken personer som valdes in i styrelsen, en person som för första gången valdes in och en annan som har suttit lite, lite längre tid. Och, och då kan man ju lyssna, lyssna lite på vad kommunisterna anser om viktiga principiella frågor och de frågorna som just de här två personerna kanske kommer att anse är väldigt viktiga att jobba med den kommande kongressperioden. Ja, yeah. Nu kommer jag få vad han nu befästar och har lite choklad. Shukov, och passa på att skaffa dem till öl. Jag eh, lagom. Eh. Ja, det är riktigt. Vi sa ju då, i och för sig, i förra programmet. Vi, vi hade inget program förra fredagen, för då, då var vi på kongressen. Vi såg, hade ju egentligen tänkt att vi skulle berätta om kongressen idag. Men vi sköt fram det till, till nästa fredag, just för att vi skulle ha med oss två stycken som är invalda i den nya partistyrningen Och då kommer vi till då kommer vi till att berätta alla hemligheter som, nu har vi inte så mycket hemligheter på våra kongresser men vi kommer att berätta om den politik kommunisterna vill stå för och, och den, jag ska inte berätta hela här, det hinner jag naturligtvis inte för, för politik vi har ju, det är inte så att vi bara har en fråga i programmet utan vi är ett politiskt parti som har många frågor bland annat miljö, hälsa och allt, vi, vi, vi har synpunkter kring allting vår huvudfråga är ju naturligtvis eftersom vi är ett kommunistiskt parti och att vi kämpar för socialismen, det är det viktigaste och vi tror att socialismen, det är det folkmajoriteten vinner på i längden. Även om man gör tillfälliga bakslag och att den misslyckas att bygga socialismen så är det ingenting att hänga lätt för utan det är bara att försöka igen och jag menar kapitalism men har haft nästan fyra, fem, många på sig. Och de har fortfarande lyckats bygga ett samhälle fritt från utsöndning. Fortfarande, säger de människor som svälter, säger över hela världen, säger det jättemånga ja just den här, man brukar ju alltid påstå från borgerligt håll eh, att den egoismen och sådana här saker, den har jag personligen aldrig direkt stött på på det viset utan den jag att att den inneboende drömmen om det skulle finnas någon genetisk dröm som man påstår så är det just den här drömmen om att man ska kunna ha liksom, arbete och gå till, man ska kunna försörja sig själv, och man ska kunna leva i fred inte i krig och sådana här saker så att det här påståendet eh, om att socialismen skulle vara död på för det är just det de här sakerna som socialismen står ju för. Att den skulle dö, vara dödar du det? Vad trams? I så fall får man ju utplåna hela människovasen i sådana fall. Jo, det, visst är det det. Så är det ju. De, de, de flesta människor vill ha en relativ trygghet och en, en säkerhet på att kunna försörja sig och sina barn och sin familj har någonstans att bo. Och jag menar det är ju det. Det här samhället ifrågasätter egentligen nu med arbetslöshet. Vi ser bemanningsföretag som tvingar folk att sitta hemma och vänta på telefon. Eventuellt blir det ett ledet jobb och sånt. Och då får de inte få lön den tiden de sitter hemma och väntar. Det, det är egentligen rena slåförhållanden man har infört här på många områden och, och det, det kommer ju naturligtvis att bli värre till mer och mer makt man har överlämnat till kapitalet och det är ju därför kommunisterna har en politik som går ut på att folkskvärtalet ska ha makten, inte den lilla ekonomiska, inte den lilla delen av finanskapitalister. Förr i tiden pratade man om 15 familjer, men idag är det nog mindre än 15 familjer utan det var snarare det är överlägande multinationella och internationella stelbilag en hel del av makten alltså den obvioust inte ens gång i Sverige. Like, so mm. Så so, med det så kan vi ju säga att det uh gå in här på den här hemsidan och beställ böcker om ni är intresserade och eh, kan beställa tidigare julklappar men också känna till liksom mer om socialismen och, och mer om eh, det här eh, som vi sa om brorrens fall och, och eh, annars i övrigt så rekommenderar vi att gå in och lyssna på nästa program i och med att vi kommer att gå in på vad som diskuterades under kongressen med det så sa vi tack och, jag och en fortsatt trevlig helg Ramåt, kamrater vår röda fana, vår röda fana Framåt kamrater, vill upp röda fana som segen ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan, den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen, lever friheten